Allah s.w.t. më Khoran, më sunë al-Imran Wa atasimu bi habelillahi jemi'an, wa la të tharruqunë Këtë, ka pulit gjithë për nitarin Allahut, s.w.t. dhe musul për qa'në Këtë, wa atasimu bi habelillahi, ka pulit gjithë për nitarin Allahut Këtë dhjetarët dhefsimi që nitarin Allahut në të tjera që më të rguar është libri Allahut Ose e vërtejnë të që këtë zëbëritur Allah s.w.t. Të kërfetit ti s.a. mëllohu aleyhi s.a. Thot ua atësimu biha belillah Kapu një folë për litarin në Allah Këtë përstaj vëllat të farruku dhe mështë përqanë Uta që që që në vëndi e jetin Allah i më dhërën nuk në ka thënë në pashko muni dhe mështë përqanë Por ka thënë Kapu një për litarin në Allah dhe mështë përqanë që bashkimi nuk është synim në betë vete, por bashkimi është fryt, fryt, i t'i dhe arrihet, arrihet në anë të ndjekje së Kur'an i dhe sumet. Për të qënë vëdhezër dhe për të rrujtur bashkësin ton, me kemi në vorit të zbëtërmë ligjit e Allah s.w.t. kundrejtë zotit ton, kundrejtë vetëve tona dhe kundrejtë vëdhezëve ton. Në këtë dhe formën e do arrim bashkimin, i t'i dhe kohët për nëshë A thdojë bashkinin për cilin Ne fitojmë kënejsinë Allah s.w.t. dhe fitojmë Gjennetet e, e lartë Dhe suksesin që ka përmëtur Allah s.w.t. në dynja përbesin të ardët Dhe të Allah s.w.t. Në hadithin kutsin Rajbet më habbeti Në të habi në filje Dhe të shbër dë tyrë Dëshurije ime për ata që duhen për hirtin Për ata që duhen për hirtin Allah, Dhe të më dhenë ata të cilët dhe duhen Allah s.w.t ata që jam kapur për litarin Allah subhanu wa ta'ala zbëtojnë dhijit e tijet profetis sallallahu aleyhi sallam këta e në ata që duen për njërët Allahot momenti kur një person nuk e di dishka të rej nga feja dishka të gjesh rej për të rej nuk e di këtu fillon këndërdi dhe me njerëzve ose e i e di po nuk e zbëton këtu fillon këndërdi dhe me njerëzve ose e i di edhe nuk efton njerëzën të dhe hesht këtu fillon kë e këtu fëllën përqarja e muslimatme. Pa në bashkim i vërtet, bërën duke zëvëtorë por anën e sunetit, duke e ndjerë mirësim njërë e ma dhe që në ka bërë, Allah subhanahu wa ta'ala duke në zjedhur, duke i bashkurë zëmër tonë në këtët të vërtet. Dhe, kjo dhe parimi duke në bisundoj të këne me të gjithë muslimatet. Ne duke iftoj të iftoj më ta në të lëpë dhe zërije, e cila është e bazuar në parimet të pasrët fejnës i stafët. Nuk përnojnë në një stafët asë në mëjë vlazëri e tjetër. Shdo në vlazëri e tjetër, e cila nuk është e bazuar në Koran, në Sunet, allat ka forcenet të shkuvarë. Sepësa jo në të vërtet, nëse nuk është e bazuar në Koran, në Sunet, dhe e dhe e bazuar në interesa të dynjasë. فذا يوم قبل مروه مريم الى كل المتسافه حلو وصارت حماي يالي بنيه حب في قلبي من رجاني ماشا بنا سليب اني نور ندي وا نرجو يا رب العينه u ntëshëtuhi dhe u shohën dëmuar. Alhamdulillah waqtul salatu wassalamu alayna bi ba'd. Me dashuri, ju ju përshëndesim, përshëndetin Islam, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falëndrimet tona i takojnë vetëm Allahut, ndërsa salatu dhe përshëndetjet tona i drejsojmë profetit tonë dashur Muhammed sallallahu alayhi wasallam. Ne falënderojmë Allahun subhanahu wa taala që sonte në mesin tonë është hojë i ndëruar Abdrahim Balla i se ligjen nga Shqipria, konkretisht nga qyteti Librajdit, mirë po është iman në qytetin e Tiravut. Inshallah me lejnë abaut dhe të përpitojmë nga ajo që e dhe gjojmë. Uh, hoqës jajapë i fjallën në njëherë, mirë po një kërkejë se kemi shtërë, që filmimet edhe inqizimet dhe më thonë ndalume, më thonë ekstregivisht në ndrejtin të hoqës, shtërë dhe më thonë vesh me zdo, inshallah nuk prishtë mu do të amonë hoqëja ligjëratën, cilën e ka të paraponën e në majtë paraneve sënte, pasaj dhe më thonë hoqëja është nga kumë që është që do të u thëmë për, për të i rrantë për Shqipëri, mirë për neve kemi këtë në prezent të tonën e dhe hoqën i drisë belibonë, në in cili, më shalla, pas hoqës, aldrahim dhe dhë të amërë fjallën e dhe hoqëja i drisë. Kështu që dhe më thonë, e përf Shushu që në shalda është një matë e bergat për një dhe që përgjitojnë nga aja shkajtë gëgjani Alla i është problejtë të të svekti pojgjë Shalda, Mëkjohë Nelhamdëllilah në kunë mu dhe në shëllinohu më në stafiru Më në uðhebi Allahi me shëruri e më fësila me sëji atia amalina Më jëndihillahu fënë a u dhillene O min yudlil fela hadhi nela O ashadu an la ilaha illa allahu wa ahadhu la shariqa O ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ema ba'ad fa inna asdaka al hadithi kitabu Allah wa khaira al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa shabu alamur muhdafatuhaha wukullu muhdafati bidaha wukullu bidaha wukullu zolala wukullu zolala tinnar Ndurur r.Za Ndihem i gëzuar dhe i luntur që ndodhem sot në mëjtjusht këtu në qytetën e gjilatë. Dhe më gëzojnë dhe më këto fëtyra të bukra të besimtarve të cilët e venë kokën sërëzë për Allahusë fërhanën ta'ala dhe janë të interesuar të gjënë fjalën e ti dhe pokojtimin e Allahusë fërhanën ta'ala. Kusë Allah në madhëruar që në bashkojnë në mblje në arshë ti, a ditë që nuk a hië përveqët i esti. Unë, me thëtën drejten, kisha ardhur këtu në, në të në për një vizit të shkurtër, o logëritur të hëndë të veçalën për të foljë, të shka mirë bëvdezit, me sa të duke të kishë në logëritur, këndo të shka dhëndës ishte e parë me ndurë për i meje, edhe më kërkuojnë që të mbajnë në një një një një gjeratë. Për këta rështunit dhe fjatës, dhe fjatës dhe fjatës dhe fjatës dhe Dhe kam dhënë në vende të tjera edhe këto imponuesi që kanë më dhënë Allahu subhanahu wa taala për ne Kur'an, me aposi mdashtore, të cilat do të përkasin të gjithë. Do të bëj një koment të shkurtër disa ajeteve të suret të sures En-Nuran, në zë cilat Allahu subhanahu wa taala u drejtohet të gjithë muslimanëve. Edhe këto do të jetë thirrje jon. Thirrje jon do të drejtohet të gjithë muslimanëve. Më me këtë përësi të cilat të gëgënë Allahu Subhanahu wa ta'ala në këtë të vajete. Tëtë Allahu Subhanahu wa ta'ala në Qur'an, në surën Ali Imran, Wa atasimu bi habë lillahi jemiën vajatë të farruquë. Tëtë, kabu një gjithë për litarinë Allahut Subhanahu wa ta'ala dhe Musë përçani. Tëtë, wa atasimu bi habë lillahi, kabu një gjithë për litarinë Allahut. Ka dhëndi jetarë të të fësiri që jetarë i Allahut në të tjerë që kanë të rëguar është libri Allahus. Ose e vërteta që ka zgjitur Allahus subhanu wa ta'ala të këkë profetit ti sallallahu alaihi wa sallam. Dhe, ka fi për të dhe thot zëbëtimi i urdhërave të Allahut subhanu wa ta'ala që ka vëndu sëmë Quran dhe zëbëtimi i urdhërave të profetit sallallahu alaihi wa sallam Për dhe të të cilën e të zërbërtit në në pjesë e të zëbatimitë të Quranit, o më iotë e rësulët haqadë ata alë Allah, kushë i bëndë të dërguajtë e jëzmidollu Allah subhamë wa ta'ala. Thot wa'a tësimu biha belli Allah, ka puni forë për dhëtarë në Allahut. Thot pasaj wa na tëfarëku, dhe musë përçani. Në të qikosh më të fronë dhe ajetin, Allah u madhurë më të të dhërë bashko huni dhe musë përçani. Por ka thënë, kapu një për ditari në Allahu dhe mu së përqami. Por kësa i kuptohet, që bashkimi nuk është synimin në vetë vete, por bashkimi është fryt, fryt, i thidja arrihet, arrihet me anë të ndjekin se Korani dhe sunetit. Dhe më thënë e se pesimtarë të ndjekin Korani dhe sunetit. Edhe dërërgon në dëshirët e vetëve tyre, ata automatikisht dhe jenë të bashkuvarë. Automati kisul i bashkoni e vërtetë e Kur'anit dhe Sunnetit. Ata pasojt u ola të tharrquhen mos përçani, domethënë mos e lini zbatimin e Kur'anit dhe Sunnetit, mos e lini kapi për këtë ditar. Sepse lënia e kapis për këtë ditar është është vërtet përçarie. E çon njeriu në përçarie. Ky xhuku foh për të hyra jetave që besimtarët e vërtetë duhet të thërraisin njerëzit Dhe duhet të resim për parë kësaj vetët e tyre Që të zbëtojnë dhijit e Allah dhe të dërgurit e ti Sallallahu alaihi sallam Edhe kjo është e vetë mjë mënyrë për të bashkuar muslimat Nësë të vuim nga përqarja muslimat Vuim shumë të vërgurit Dhe kjo ka shumër në pasoja të rënda për islamin Edhe për vetë muslimat Përqarja të tyre E gjithëmon në flasim që muslimat duhet bashkohen Duhet bashkohen Në tjemi një dore vetme, por në hadër njështë, e më rrabë. Por, shumë pak fliket për mënyrë e bashkimit, në qëfarë du të bashkohemi. Dhe Allahus fanët taj në këto ajete, në dhe të, të regohën në formë të qartë se kush është parimi bashkimit. Dhe në ka të regohër që bashkimit bëhet duke ndjekur ullëzimet e Koranet e Sonetet. Duke ndjekur udhëzimet e Kur'anit dhe e Sunnetit, duke u kapur për luftëtarin e Allahut, arrit bashkimin. Prandaj Allahu më dhuron nuk ka thënë bashkoni dhe mos përçani, por ka thënë kapuni për luftëtarin e Allahut dhe mos u përçani. Mos u përçani? Kë tregon Allahu që me kapë lufttarin Allah, e Allahut besimtarët do të jenë të bashkuar. Pastaj u tregon Allahu subhanuhu teala besimtarëve çfarë mesisje të madhe u ka bërë atyre kur i bëri ata besimtarë dhe i bashkoi ata kë e vërtetës. Fot vëdfroniumë nametin e Allahut mbi ju. Po kujtoni mirësin e Allahut që ka bënju. Jo. Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Fa asbahtu bi ni'matihi ikhwana. Po kujtoni mirësin e Allahut kur ishit ju armiq. Ni jeta armiq përpara se të jinit vërtetë. Ka armiqsoni një tjetër për hir të fanatizmit, për hir të dënyas, për hir të interesave dhe Allahu Suhanu e Ta'ala, u alerbojtu dhe armisish, dhe u apashkoj zemrët tueja, do më dhënë të ke përtejta, ellef e bejnë e kulubikum, pas vahtu në binirë me ti i khuana, dhe me mirësinë ti i, i u bëtë vëlezër. Dhe me mirësinë Allahu Suhanu e Ta'ala, Allahu i madhëruar, në bërë i neve vëlezër. Dhe kjo lë i vëlezërije, ka disa dëtyra, ka dëtyra të më dhajë, edhe besimtari i cili nuk blazris, i jep hakun vllazëris normalisht ai ka ai domthon ka kryer, ka rënë në gjunahe. Nëse nuk jep hakun vllazëri dhe hakun vllazërisën shumë të, haqjet e vllazërisë të shumta. Atëm përmendun hadithe të sakta. Për këtyre haqeve është sikur se nuk vllai tëm kur ai i thëp selam ose djalë për selamatin nëse ti vjen i, tën, i, selam, i pari. Për këtyre haqeve është ta vizitoshën se je i smur. Për këtyre haqeve ajo është në saif deres ti falë xhenazën a dhe më radhë shumë e shumë haqe të tjera, nëse ai është në vësësi tani i mosh, nëse ai është në hall ti ndihesh afër, nëse ai është i smurtë, vizitohesh më radhë. Donëse për të qenë në lloj aziri dhe për të ruajtur bashkësinë tonë, ne kemi nevojë të zbatojmë ligjit të Allahut subhanetuela kundrejt Zotit tonë, kundrejt vetëve tona dhe kundrejt vëzërvetave tanë. Në këtë lloj forme ne do arritim bashkimin i cili kërkohet për, për ne. A thotë bashkimi forcimin Ne fitojm krenësinë e Allahut subhanuhu teala dhe fitojm xhenetët e larta dhe suksesin që ka premtuar Allahu subhanuhu teala në dynjë për besimtarët. Fotobull subhanuhu teala Hadithul Qudsi. Wajebat mahabbati lil mutahabbin fiyya. Kjo të bën detyrë dashuria ime për ata që duan për hiritim. Për ata që duan për hirit të Allahut, domoshta dhe ata të cilët e duan Allahu subhanuhu teala Ata që janë kapur për litarin Allah s.w. Të zbatojnë ligjit e tine të profetis s.a.ll. Këta janë ata që duen për njër të Allahot. E kejtë vërre kër kejtë hyrë në finin farën në islam, ose kër kejtë filluar të hapim süt në islamin e vërtet, e kejtë pasdash njëjëtjetin shumë. Më të pa dijen tonë. Pase kër erdi dijen në midnesh, filluan kontra ditatë. Po mvarfërë po ila min badma jao hum ulib bagim bainum. Ne fillon kontradiktat vetëm sepse uher dhe ty edia nga padritia që ata i bën njëri tjetrit. Sepse ardhi e dijes do thot vjen ulëzimi. Dhe kur vjen ulëzimi, njerzit para ulëzimit kanë gjithë njësoj. Por kundrezi disa e ndjekin atë, disa e largohen prej tij. Në momentin kur fillojnë disa njerëz të largohen për ulëzimin, këtu fillon porçalia. Do më thëllë nga lërgimi vërtetës, për i të vërtetës, përqari i ven nga, lën, nga lënje e Korane dhe sonetit, nga lëshimi i litarit Allah dhe Moskave pas ti, pëse ne i lutë me Allah në zhdo në mazë dhe themi i hdina sërata dhe Musafim, na uzorën në, në drejtë. E themi të dhe gjithë se pëse ne në zhdo dhe momenti kemi nevojë të, nevoj të mësën të ishka të rejë, që ne nuk e tim nga feja Allah dhe këshu zinë, Po kemi nevojë ta zbotojmë atë që kemi mësuar nga feja e Allahit dhe kjo është udhëzim. Momenti kur një person nuk e di diçka të rëndë nga feja, diçka që është rëndë për to dhe ai nuk e di, këtu fillon kondalina me njerëzve. Ose e di por nuk e zboton, këtu fillon kondalina me njerëzve. Ose e di, edhe nuk e fton njerëzin tën e hesht, këtu fillon kondalina me njerëzve. Ëh, këtu fillon përçarja e muslimanëve. Po ndër bashkimi vërtet bërë duke zëbëtor kërë anën dhe sunetin duke indhir, mirsin, e ndjërë mirësin e madhe që në ka bërë Allahu Subhanahu wa Ta'ala duke në zjedhur duke i bashkurë zëmratona në këtët vërtet dhe kjo dhe parimi duke në bisundoj të këne me të gjithë muslimanet ne duke të këtoj matanë të ndojë vëzërije e cila është dhe bazuar në parimit të pasrat fejës islamet Nuk përnojnë një stavën asë një lojë vlazëri e tjetër. Shdo lojë vlazëri e tjetër, e cila nuk është bazuar në Koran, në Sunet, ajo ka përqenë të shtuar. Sepësa jo në të vërtet, nëse nuk është bazuar në Koran, në Sunet, dhe e të bazuar në interesa të dynjas. Edhe ajo ka përëtë mëruar me mërimi në të rinë të resa dhe, si shtonë aramën në një fjernë të urë që si thot, me e habbe ke leshej, tarakë që ai ndë huculi meqësuje, ozdish kat ngjashme këtë, kush e do për diçka, largohet prej te në momentin kur arrin atë që do për te. Prandaj e vetmja, më do të thënë e vetme gjë dhe e vetmi synim që i bashkon muslimanit që të bëhet bashkohën tek e vërteta, t'i cili ka zbritur Allahu subhanuhu teala. Atë ky është kuptimi i ajetit. Pastaj Allahu subhanuhu teala ka treguar o të vëllë të kum minkum ummetu, jë dhe u në i lëkherë. O të letit për jush, për këti umeti, cilë që kapër për fejnë Allahot. Edhe të bashkuar, letit dhe da një pisa jushët. Ja muruna bil ma'ruf, o jënëhona alin munkar. Ja muruna bil ma'ruf, o jënëhona alin munkar. O u laika humu lëmuflihun. O të letit një grupë për jush, që urdhërim për një njërën dhe nga të këshia, Ata të, të cilët u ordhërën për të njëra, ndërën e të qia të njërzit më të zhjithër të umetit islam. Më në dhe dhe më thëmë njëftoj njërzit në kapin për Koran e dhe sunetit. Në më thëmë janë e të të cilët bëhenkishtari, u dhe zuës i umetit islam. E asaj, ma si të regojë Allah i madhuruar që të le tjetë për jush, një pjesë për ti umeti, Që thënë të mirë, pothuaj të ku nu këllërin të tfarquë dhe ehtelfu min badma jao humul bayinat. Muslimi si ata të cilët punban, edhe u porçar ndera në kundërshtim me një ide dhe mbasi u erën atyre argumentet e qarta. Muslimi si ata, sepse detyron besimtarët, sigurt i vin argumentet e qarta e di pranoj ato. E kjo do të thotë që kush nuk i pranon argumentet e qarta kur i vin, ai është porçar. Fuqje porçarje, prej kujt vjen? Vjen prej dhukuits, i cili i djonë në edhe dhe qartë të qarta të Allahu subhanahu wa taala, edhe hadith të qartë të profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe nevojat për dyre, ky bëhet fitnë për umetin Islam dhe krijon porçarje, edhe ky ndonjëherë normalisht mund të jetë shumë, po dia mund të jetë një pjesë e madhe e umetit. Edhe e vërteta është që ata që ndjeqin të vërtetën në umetin Islam janë pak. Ata që ndikin të vërtetën e umetin islam njën pak. Si shka dhe Profetis sallallahu aleyhi sallam, në hadithin e sakt, të të bëdhe islam u ghariben, të të bëdhe islam u ghariben, filloj islam i huaj, ose i uudhu ghariben këma bëdhe, edhe do këthejt i huaj si shka filloha. I huaj, në më dhe zëbatimi i vërtet, i sunetit Profetis sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu a Edhe kapeve vërtet pas ditarit Allahu subhanahu wa taala, kjo diçka e pakënd njerës. Për të, të, të shumicën e njerëz do dikën dëshirën e tyre. Po nuk mosot mosot mësonj shumicën e tyre që kundërshton vërtetën. Edhe mosot mësonj edhe mos u huto, në momend të mos u ragonë vërtetë të përshkaktë ata që dikën të janë pak. Por shiko kush ajo argument i qartë, kush argumenti i qartë, kush ajo që thuhet që ka qytë Allahu bejinat, kanë argumente të qarta të cilat kush i ndiko të shpëtohum edhe në diqe sepse këtu shpëtimi ato dhe s'fëhane t'ala u e në te kunu në kelle dhine të farraku u e khtelefu mësijin si ata të cilat të farraku për në grupe u e khtelefu dhe ranë kondratif më bërë di ma gjë e humu lë bajinat basi u rënë në tërë argumentet dhe qartar e ka përtu një nëzënës imam shafi hun, në nëzënës i ti edhe i ka them o imam fetare, në të cilat nëse ne b}^{i}em në kontradiktë, quhemi, kontradiktë jo i quhet e këqë. Edhe i ka treguim um shfiu që kontradiktat në fenë dy lloje, kontradiktat e parnuara dhe kontradiktat e të paparnuara. Kontradiktat e parnuara, kam thënë janë ato kontradiktë në të cilat nuk ka argumente të qarta fetare, të cilat mbërni një mendim ose mbërni tjetër, ose ka dy argumente, që njëri ja argument tregon një mendim, një argument tregon mendimin tjetër, edhe dietarët kanë disa mendime në bashkimin e të argumentave. Kurse A të qërështi në të cilat nuk përnot këndër dita, ka dhe në më shafju, jene të qërështi në të cilat ka argumentur të qartë të petare, si që dhe, dhe përmëndisë argument të ta jetë që dhe pohë them të shtij, të të ullate ku nuk e ledin e të fërra ku e fëtë telefon, mos i një si atat të cilat u bën grupë dhe u përçanë. Mi mba di ma gjë e humul hum bejinat, ma si u herë dhe natyre a jetët i qartë. A thaj në më shafju, ardhja, argumentëve të qartat, të regonë që kush, kush nuk i ndjek ato, a i ka futur për qari në ometin islam. Në ulajke në huma dhe guna adhim, dhe për ta të të ka dënin të dhemshëm. Jo me të bjeddu u gjuhu, vë të suet du u gjuhu. Pase të regonë Allahusë, atë ditët, kur të zbarë dhe në safityrët, të në zjenë dhe safityra. Ka të një ibn Abbas, ibn Abbas e më të bërë në huu, dhe që ka u të kërës kërtuar dhe vërdet korallit ka thënë kur të zbarë dhe fëtyrët e ehli sunnetit e të nëzijin fëtyrët e bidatqime që ka pas përqedhim qili ka bidatqim të dojnë në këmë të dojnë jetër lidhja këtuar se bidatqim jenë ta që nuk kapën paslitarit Allah s.a.t. edhe devijojnë një vërdetja ta edhe pse i tonë vetër të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kurse besimtarët janë ato të cilët kanë janë kapur pasditorit Allahu dhe normanishi kapo pasditorit Allahu i kanë çuar ata që tin të bashkuar mosin përçar dhe këtyre u zvarën dhe fytyrat. E këtë katër gushe në 1000 e thot po të shigjosh grupe të humbura, çdo njeri prej tyre, çdo një prej grupeve, dashmoshmu atë zëret, dashjehenia, dashje sharit, dashmatori ditë, dashna shtiet të më radh, shijat, ata në vetvete i kanë të ndarë në shumë grupe. Që tani vërtet është do një prej këtyre grupeve që të grupe, këtë ndarë në shumë grupe. Kurse ehlesuneti, ehlesuneti janë të gjithë të bashkuar, po nuk gjen kurse të, të ehlesuneti brenda tyre disa grupe. Ata eksence këtyre grupeve pastaj normalisht eksence këtyre grupeve bënda një grupi tregon çfarë janë ata selët vërtet, prandaj të, të përçarë në njëri një tjetrit. Kurse ehlesuneti nuk kanë të përçarë dhe ehlesuneti janë ata të, të cilët dikën suneti profetulloh sallam edh e sunne nuk do të thotë që jeta shprehëgohet si çdo çdo kush mund të thotë do gojën me, gojë, me sunetin. Por e sunetin janë ato të cilat kanë pavësitaret të Allahut subhanahu wa taala dhe cilet, ta nuk janë të përçarë ndërmjet një tjetrit. Për këtë, domethënë për këtë arsye dhe quhen e sunnul jemaa. Që në e sunne, sidomos në ndërmjet, janë të bashkuar midis të përçarë. Thotë jo me te bi'u wuju tsuwduju. A dit kur të zbardhë fytyra të nzihen fytyra ka thërim në Abbasit, të zbardë dhe fëtyrët e hësunetit, dhe nëzijen fëtyrët e bidët qime. Dhe bidët qime, do më dhënë të atyre që e lanë kapin për sunetin e profetis sallallohi sallem, edhe ndojgjën dëgjirën të atyre. Të të këta e bidët qime. Edhe këta e gjithë dhe bidët qime sepse kanë sunetin, e gjithë dhe bidët qime sepse futën për qari në umetin islam, futën një fitën e shumë të madhe, për këta rës është dije e Kuranit dhe Sunetit. Rruga e vërtetë e bashkimit të muslimanëve është kalli për Kur'anin dhe për Sunetin. Profeti sallallahu alajhi dhit shikon disa sahabë që poziheshin me një tjetrin në kuptimin e disa ajeteve. Dhe tregohet se Abu Dhot kur i pa përvetësoni duke zënë ata, thotë, "U skuqni fytyrë, thotë, dukshë sikur në fytyrë e tij dhe la mazë fytyrën e tij mund të nxirrej kokrat e shegës." A të kogre të vukre të shqe dhe e shumë së kush. Edhe më fa, ju urë dhe rëj, që të naloni edhe mëzbini në kondratit me një e tjetërin. Më se me, më si merë një ajdet e Koranit edhe i të i përplasin në to më një e tjetërin. Më si merë një ajdet e Koranit edhe i të i përplasin në to më një e tjetërin. A për këtë u ka zbëritu Korani që i ta merë të rëklasin dhe, dhe një e tjetërin, ajdet? Po ju urdhëroj që të ndaloni kjo kontradikcë. I cërton profetin sallallahu alajhi wasallam sahabët këtu, pse ata vijnë në kontradikt dhe nuk përpiqen që ta kuptojnë Kur'anin ashtu siç i ka urdhëruar Allahu subhanahu teala. Dhe urdhri që ju ka dhënë Allahu madhshuar atyre është që ata pyesin profetin sallallahu alajhi wasallam dhe ta marrin shpjegimin e Kur'anit për profetin sallallahu alajhi wasallam dhe nuk i takon njerëzve me ekzistencën e profetit sallallahu alajhi wasallam që ata bijnë në kontradikt. Sapozo si trëgoj që në fund jetës profetit sallallahu alejhi dhe sallam profeti sallallahu alejhi dhe sallam i thon sahabëve merrni një letër dhe merrni një letër dhe t'u shkruaj një porosi që s'keni për të humbën mbas asaj. Dhe tha një për e sahabëve, tha profeti sallallahu alejhi dhe sallam, "Në degës, pandem mos e merrni. Me zoti do ju do të bëni se ju folo urdhron, dhe sa do njëri thashë mos e merrni." Kur djen kontra ditën sa përdorim, dilni prej meje, largohuni prej meje sepse nuk duhet që njerëzit të vijnë kontra ditë të prezencën time. Nuk duhet që njerëz të bien në kontradiktë me prezencën timen, dhe kjo është në bazë të së profetit sallallahu alejhi dhe selem. Nuk duhet që njerëz të bien në kontradiktë me ekzistencën e sunetit profetit sallallahu alejhi dhe selem nëto çështje të cilat janë çështje të qarta dhe kanë të argumente të qarta nga profeti sallallahu alejhi dhe selem. Dhe në një moment i kur besimtarët bien në kontradiktë të çështje, kjo, domosdoshmërisht, çon në porçarin e tyre, dhe çon në humbin një pjesë të tyre, në humbin atyre të cilët largohen në së diçart edhe për këtë ka theluar mshafiu që çështjet, që të cilat çështjet të cilat në të cilat kontradikta quhen të keqe janë ato çështje në të cilat ka argumente të qarta fetare. Kështu që për çdo çështi në cilën ka folur profet ose në formë të qartë, i kë nuk lejohet. Nuk i lejohet muslimanit të kontradikta duke u përpjekur që të nxjerrë ndonjë justifikimësh të to, edhe kohrat tregojnë çuditëra sa vjen edhe shofim lëvëllit që dirës dhe me musimame. Edhe kjo vjetë nga në tjike të shireve. Edhe në sekundi me musimusjat, <të> në po tërgoj një histori, se punë kontraditëve është bërëtë nësipunë në e në ujtë fëstofës, pa problemë farë për njërëzit. Tërgoj, dhe këte ka tërgoj shirë në shirën dhe është bani, Allah më shiroftë, e kam gjua vetë për i tiktë, histori për e gojës ti, kuaj që gjënë svitani uh, Po tregonën më që dhe mjekët bien në kundërshtim me njëri-tjetrin shumë. Edhe sa duket mjekët bien në kundërshtim më shumë se sa Fukahati, se dietara tot. Sepse njëri thosht të ha vezë, tjetri thosht mos ha vezë të bunda. Një thosht havi s'do bën mirë. Edhe dukahat shumë tot. Bien në kundërshtim dhe tregonin një rasë që ka qenë një gjokatas. Tregonin ka qenë një gjokatas Zeki. E do reagojë nga vendi ku ishte laj djalëti, po tani ishte Xhili edhe më kishën si ka bëllë dhe pysin njerëzit edhe dhe njerëzve i fa dhe mundelit ti kur dhe të pysin njerëzit njerëzve, në të që është e ka dy mendime në të që është e ka dy mendime në të që është e ka dy mendime në dhe në marishë për, shumbo. për shumbo. shembo po e bërën të që gjerë përishët dhe i se përishët po edhe dhe dhe ka dy mendime disa thonë përishët dhe nuk përishët edhe dhe përna vazin ka tre mendime si pas mundësive q Vinë dhe t'i kushe pyshe, e kujë dhe që ka 2 mendime, ka 3 mendime, e këshu më radhë Për në, e pyshe t'i kushe për zekatin, për namazin, për haqjin, për është blerën e më radhë Ndërse t'i kushe kuptoj edhe i tha Një person e kuptoj, e kuptoj hinë e ti dhe i tha e, A ka 200 thajnë e kësensën e nëllaut? Edhe kujë dhe, me të qështë e ka 2 mendime Edhe, unë kam frik, kam frik Sen e tjil, njëCyver, po arrim në një lloj në një lloj, domethënë kohe të tillë, në të cilën po bëhet pislliku, po bëhet pislliku edhe mendimi i keq, me mendimin që është kundërshtim me Kur'anin dhe me Sunetin, siç thon Arabët wajhad nafar. Wajhad nafar domethënë kanë vështrim. Çdo kush që nuk kam kanë vështrimin tim. Edhe çdo kush që shikon një çështë i duhet t'i pëlqejnë në formë, domethënë un kam kanë vështrimin tim apo them përmundimisht ajo që më frukton mua është që tkthehen atë pislliku dhe krimi, edhe kundështimi të vërtetës në një kat mbështrim në të cilin çdo kush ka drejtë të shikojë ashtu siç i pëlqen atij. Edhe vetëm zgjidhje për këtë probleme është ne të gjithë të ftohemi në qanët tona dhe në veprat tona të ftohem për të ndjekur Kur'anin dhe Sunetin për ta anashkaluar çdo lë përçarje e cila vjen Nga mos njike e Koranë dhe Sunetë dhe në largimi i argumentele të i qartë të vetare, lusë Allah subhanu e ta'ala, në bëj për e tyri të cilët emsojnë dëvërtetën dhe e zbatojnë e ta, lusë Allah në madhëruar, në forsojnë të dëvërtetë dhe mdekje, Allahu a shpërlefën mirë të gjithë dhe në bëjnë Allah dhe për mësër e zjata, e gjithashtu në bëjnë Allah dhe se mundu largohem, Allahu a shpërlefën mirë të gjithë dhe për dhjimi. do shohle thua se këto qion inshallah vdes pa vështirë në ozh inshallah la binod den ilahina elaza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna alayda leisa wayalla ya aman lil ibadi ummat as-sahraiya ja'al huludi سيركم حل العدل وراها اي داع قبلكم في ذي الوجودي صعدت حسابنا لقيصر ربنا الله ربنا الله ليس ويوم الغد يوم